Bem-vindas à nova rúbrica da Rádio Paralelo, Alto e Para o Baile, um programa que pretende acabar com todos os bailaricos retóricos. Várias personalidades desconhecidas do público em geral e, em particular, botam faladura sobre o alto patrocínio dos miseráveis de Cordel. O tema do primeiro programa Alto e Para o Baile é a liberdade ou falta dela. Decidimos por isso fazer meia dúzia de perguntas enviar aos futuros faladeiros. O que é a liberdade nas circunstâncias que estamos a viver hoje? Que liberdade queremos daqui para a frente? A humanidade está a aprender alguma coisa? Haverá mudanças significativas nos nossos comportamentos? Ou a memória é curta? Pode-se aproveitar esta situação para, sem voltar atrás, Construir alternativas ao mundo de hoje? Como? diz que na luta contra o vírus estamos todos no mesmo barco ou será na mesma tempestade? O estado de emergência transforma a nossa relação com os poderes? Somos participantes ou vítimas? Basta a dose certa de medo para nos transformarmos em animais selvagens em luta pela méria sobrevivência do antes e do que eu cada um por si? Basta a dose certa de medo para nos transformarmos em beatos do bom comportamento? Com tantos polícias de varanda, não tem já saudades dos árbitros de bancada? O ócio do confinamento traz de criatividade? Como passar um 25 de abril sem sair à rua? O próximo a botar faladora é o Bruno Garrido. E apresenta-se assim. Desde cedo compreendi que para chegarmos a mudanças radicais a comunicação tinha de ser um ponto central na busca por uma transformação social. Logo comecei a fazer caminho e a interessar-me pelo jornalismo independente. Há mais de cinco anos, jornalista de base e participante ativo nas lutas sociais, locais e internacionalistas. Escrevo para a guilhotina.info, onde maioritariamente analiso e falo sobre questões internacionalistas e análise geopolítica dos conflitos do Médio Oriente e do Norte de África. Nos últimos anos, tenho sido um seguidor atento da guerra na Síria e acompanhante ativo da Revolução Curda, tema no qual tenho centrado a minha escrita. Nas lutas locais, tenho participado em movimentos pela habitação e na luta antigentrificação gentrificação Falar de liberdade no sistema capitalista, já por si só é um exercício bem complexo. E agora se juntarmos a esse mesmo sistema, um estado de emergência, Por causa de, do coronavírus uh, o exercício vai ser ainda mais duro, não é? Vimos que para neste estado de emergência aprovaram já bastantes medidas que também pretendem condicionar uh, a liberdade que será no futuro pós-vírus e que desde os atropelos aos direitos trabalhadores, acabou-se os direito à greve, acabou-se os sindicatos não podem estar a negociar os contratos coletivos de trabalho o apoio social é pouco ou nenhum. Temos visto que o apoio tem sido maioritariamente às grandes empresas. Então, a liberdade, nem sei bem, nem sei bem o que é que o que é que isso pode significar no dia 2 e é bastante irónico também tendo em conta o mês e o dia em que estamos. É, mas aquilo que eu vejo para o futuro e para o pós-corona, em termos da liberdade, é que necessitamos não só de nos bater forte por todos estes atropelos que nos estão a fazer e que nos estão a condicionar é, através deste estado de emergência, mas que também consigamos pensar além disso e que... Uma vez mais o sistema está em crise e vê-se que a cada a cada grande impacto ele treme por todas as partes e, portanto, parece-me para mim a liberdade passa por conseguirmos ir além daquilo que seria a nossa imaginação até agora. E, e nesse aspecto Acho que acho que também estamos a tirar muitas relações enquanto enquanto coletivos enquanto bairros enquanto humanidade e que embora nos tentetem parecer que não na realidade acho que tem havido uma próxima gestão bastante grande porque se não fosse se não fossem as bases isto iria ser ainda pior Né? E, portanto, parece-me que, que quem está a sofrer e que quem está a levar com isto a séria está a tirar grandes apontamentos para para o cair bem. E quem não está a tirar os apontamentos são são os capitalistas, são os ricos e, e isso também acho que penso pode ser bastante positivo para nós. E esta situação já vemos que Do meu ponto de vista, embora a resposta tenha sido se calhar um bocadinho tardia, em comparação com aquilo que foi o avançar do vírus, mas vemos que grupos autónomos, grupos de base, grupos de apoio mútuo começam, começam a criar essas alternativas e uma vez mais este vírus está a provar que que é que é de baixo, que é das redes de, dos bairros, que é das comunidades que que vem o verdadeiro apoio, que vem a verdadeira solidariedade e que, e que se existivéssemos à espera do Estado, isto iria ser ainda muito pior esta esta crise iria bater ainda de uma forma muito maior e pronto, uma vez mais demonstra que estes largos setores que foram invisibilizados que são invisibilizados já antes do corona e que agora se tornaram ainda mais invisibilidades estão a construir, estão a construir desde a base e portanto parece-me que ainda há muito trabalho a ser feito mas que nós ainda não passamos o vírus e já estamos a conseguir tirar bastantes eleições e que não e que espero que, que isso não signifique que isso não signifique que tenhamos memória curta e, e a ver o que, é que o que é que o futuro nos vai trazer acho que muitas das alternativas passam já já estão a ser feitas né os grupos de apoio mútuo, os grupos de afinidade grupos de consumo, muita muita troca entre o bairro, o fortalecimento das relações de, de vizinhança e, e do cuidado e do cuidado e do cuidado coletivo no fundo. Uh, e portanto, o, o que este corona também me tem mostrado bastante e que embora seja o discurso vigente, né, que porque Querem-nos dar essa sensação de que nos momentos de crise somos um só, somos uma só, mas a verdade é que isto uma vez mais mostra, como também durante o período da Troika, que não, nós não estamos todos no mesmo barco, nunca tivemos e nunca vamos estar, porque os ricos passe... os ricos estão, de... estão num iate e nós, nós no máximo estaremos agarrados a um tronco de madeira e a perceber... E a perceber o que é que o que é que vai sair daqui portanto esta quarentena também tem mostrado que pronto que não é que fosse alguma novidade para mim pessoalmente que, que é que é o etnocentrismo em que em que a sociedade está construída de alguma forma falando de uma larga escala né porque A cada a cada crise ou a cada momento de choque há sempre novas pessoas que, que pronto que não se esquecem do passado e que portanto se organizam de outra forma mas ainda se sente bastante um grande privilégio de classe dentro dentro desta quarentena, deste stay home né? mas de repente esquecemos das pessoas que não têm casa das pessoas que, que têm que sair todos os dias que são obrigadas a trabalhar porque as rendas não foram canceladas porque continua, continuamos a ter pagar água, luz continuamos a ter que pôr comida na mesa e portanto tornou-se bastante hipócrita para mim ver assim uma certa esquerda e, e a classe média a perceber que uma vez mais, em altura de choque uh, esse privilégio rapidamente emergiu de cima, porque de repente o que interessava era o eu, o eu, o eu e se vamos salvar o meu corpo mas para mim a pergunta era e se eu salvar o meu corpo e quando este Esta quarentena acabar, se eu vou ser o único corpo da, na rua, para que é que isso me serve? Portanto, acho que essa crítica precisa de ser apontada e, e é isso. Para mim, sinto muito esta quarentena como um, um privilégio de classe e porque eu posso ter porque eu tenho uma casa onde posso estar ainda vou conseguindo pagar as contas mas isso não me, não me faz esquecer das milhares de pessoas das milhares de famílias que, que não têm esse privilégio e portanto é isso e Pois é isso também dá alguma forma estas este estado de emergência mostra mais uma vez como é que é a relação de poderes entre entre as bases entre as bases e os de cima né porque Se ao princípio parecia-me que desde a base se estava a ter uma certa atuação um pouco passiva e pronto, e com algum medo que receio porque é normal, é natural. Parece-me que rapidamente tem havido cada vez mais contestação ao Estado, não só não só de setores auto-organizados, mas de de outros setores da sociedade desde os sindicatos lembro-me dar aqui a referência que o sindicato dos calcentas que tem feito um excelente trabalho como uh, com uma greve mesmo durante o período de estado de emergência e quando isso tinha sido proibido pelo governo e portanto há vários setores que, que se começam desde algum tempo a, a contestar a contestar esse poder do estado a contestar que em nome de uma de uma luta, de uma guerra, como eles chamam, contra o vírus, que, que se atropela tudo a torto e a direito e que parece-me a mim que há cada vez mais pessoas a perceber que, que, que não podem ser as vítimas e que não se devem deixar no papel de vítima, mas que se devem assumir como participantes ativas na construção de alternativas, na construção de outros mundos, como como diziam, como dizem os zapatistas. E e pronto, mas isto também leva o futuro, Seguramente há também grandes alterações a nível Dos comportamentos mesmo entre nós né do, da socialização de do, do afeto do estar do estar coletivamente e isso parece-me que será algo que nós temos que ter bem brincado que que não pode acontecer que, que não nos podem isolar ainda mais porque Quer queirarmos, quer não, este vírus também serve está a servir muitos interesses do capitalismo, de, de nos de isolar, de nos dividir, de nos pôr cada um na nossa casa, de nos manter afastados e isso é algo também, quando este vírus se vá, que que, tenha, que temos que ter em força para, para não quebrar esses laços sociais e também a propósito da data, né, que estamos no, no 25 de abril. Eh, uh, e que tem sido também a, a discussão agora, não é, como é que como é que vamos passar um 25 de abril sem ir à rua? E é certo que se estão a haver atropelos massivos 46 anos depois do fim da do fascismo do Estado Novo. O que é certo é que também não devemos essencializar o 25 de abril nesta data, neste dia, não é? É bom haver este a saber-se um dia, ou ter um dia de, de lembrança da memória histórica, mas não é preciso esquecer, não nos devemos esquecer, quero dizer, que o 25 de Abril não se celebra num dia, nem se deve celebrar num dia. O 25 de Abril, para mim... É necessário que seja que seja criado e que seja vivido todos os dias, que seja vivido desde os bairros, que seja vivido desde as fronteiras onde estão presas milhares de pessoas, desde, desde os trabalhadores explorados dos call center, desde desde os portos deste país que, que estão sob um ataque brutal com a conivencia do governo, desde os movimentos anteleito destes movimentos contra a exploração que, que tem contra a exploração do, do, do lítio, quero dizer, que tem que tem feito esse 25 de abril todos os dias que estão na luta para que para que não se esqueça e para que nós vote, que nós votem a tempos de uma ditadura fascista, seja ela de que tipo for e que, portanto, o 25 de abril para mim tem que ser assim, tem que ser no dia a dia, tem que ser no bairro, tem que ser na rede de apoio mútuo, tem que ser, tem que ser a toda a hora, a todo momento. E, e por fim, pronto, agradecer aí ao pessoal da Rádio Paralelo, finalmente de volta ao ativo. Já já senti a bué da saudade e, e acho que não há melhor dia para surgirem do que do que o dia 2 e, e estamos aí na luta.